În anul al doilea al împăratului Darius, în ziua întâi, luni a șasea, cuvântul Domnului a vorbit prin prorocul Hagai către Zero Babel, fiul lui Shaltiel, dragătorul lui Iuda, și către Iosua, fiul lui Iotadak, marele preot, astfel. Așa vorbește Domnul Oștirilor. Poporul acesta zice: N-a venit încă vremea pentru zidirea din nou a casei Domnului. De aceea cuvântul Domnului l a vorbit prin prorocul Hagai astfel. Dar pentru voi a venit oare vremea să locuiți în casă căptușite cu tavan, când casa aceasta este dărămată? Așa vorbește acum domnul oștirilor. Uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Semănați mult și strângeți puțin. Mâncați și tot nu vă săturați. Beți și tot nu vă potoliți sete.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 a zis poporului, după porunca Domnului, eu sunt cu voi, zice Domnul. Domnul a trezit Duhul lui Zorobabel, fiul lui Shaltiel, dregătorul lui Iuda și Duhul lui Josua fiul lui Oțadac, marele preot și Duhul întregii rămășițe a poporului. Așa că ei au venit și s-au pus pe lucru în casa Domnului Oștirilor Dumnezeul lor. În ziua a 24 a, a lunii a 6, -a, în anul al doilea al Împăratului Darius. În a 21-a zi a lunii a 7, -a, Cuvântul Domnului a vorbit prin prorocul Hagai astfel: Vorbește lui Zorobabel, fiul lui Shaltie, drăgătorul lui Iuda, lui Osua, fiul lui Oțadac, marele preot și rămășiței poporului, și spunele. Cine a mai rămas între voi din cei ce au văzut casa aceasta în Slavaie din tăi? Și cum o vedeți acum? Așa cum este, nu pare ea ca o nimica în ochii voștri? Acum fi tare, Zorobabel, zice Domnul. Fii tare și tu, Iosua, fiul lui Ioțădac, marele preot. Fii tare și tu, tot poporul din țară, zice Domnul, și lucrați.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 Cuvântul Domnului a vorbit prin prorocul Hagai astfel. Așa vorbește Domnul oştirilor. Pune preoților următoarea întrebare asupra legii. Dacă poartă cineva în poala haine sale, ca iarne sfințită, și atinge cu haina lui pâine, bucate, fierte, vin, un de lemn, sau o mâncare oarecare, lucrurile acestea nu vor fi sfințite? Preoții au răspuns...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 am lovit cu rugina în greu, și cu tăciune, și cu grindină, am lovit tot lucrul mâinilor vaste. Și cu toate acestea, tot nu v-ați întors la mine? zice Domnul. Uitați-vă cu băgarea de seamă la cele ce s-au petrecut până în ziua de azi, până în a 24-a zi a lunii a noua, în ziua când a fost întemeiat templul Domnului. Uitați-vă cu băgarea de seamă la ele. Mai era sămânță în grânare? Nici via, nici smochinul, nici rodiul, nici măslinul, n-a mai adus nimic. Însă în ziua aceasta îmi voi da binecuvântarea mea. Cuvântul Domnului a vorbit a doua oară lui Hagai, în a 24-a zi a lunii, astfel. Vorbește lui Zorobabel, drăgătorul lui Iuda, și spune Voi clătina cerurile și pământul, voi răsturna scaunul de domnie al împăraților, voi nimici puterea împăraților neamurilor, voi răsturna și carele de război și pe cei ce se suie în ele. Caii și călăreților vor fi trântiți la pământ și unul va pire ucis de sabia altuia. În ziua aceea, zice domnul Oștierilor, pe tine, fiul fiului și altiel, robul meu, zice domnul, te voi lua și te voi păstra ca pe o pecete, căci eu te-am ales."